Beneran batzala, pues, eh, paso txikiak ematen ari gara eta momentu ontan eh, bertza egunean engenuen eh, kooperatibaren eh, orkezren publikoa eta beste lagun eh, bildu ziren, eh, kartu ziren gure predituarekin. Eta, pues, eh, oain ari gara, eh, kooperatiba lehez datzen, bai? Estatutuak ja onartuak ditugu eta eh, zeabar denekuan eh, seartuak eh, legezatuak izateko eta kooperatiba bera ere, emendik pues, eh, pues, eh, bilaten buruan ja legezatua izango da, bai? Gero horrenko pausoa izan gongorako sida pues, baten sartzea, bai? Baditugu Eskutartean pues eh hainbat lokal bizbehiru eta oraindik pues eraukatu eh, badugu zeinetan hasi bai? gure bai? hortan gabitza. Gure helburua da pues eh segurazki eh, urti honen eh, bukaerania pues, dena legeetan dituen dugu eta datorren urteen 2016an, ba, transformaziorekin eta pues eh, eh hastea barroi barauritza luza edin gure izango dela pose, gure le, sa, eremu, eremu nagusia. Eta pose, aipatu behar dugu pose, kontatzen dugula hainbat gaztarekin hemen e, despopulazioa izugarrizkoa da eta gaztek e, zeltasunak e, orkitzen dituz eta hemen geditzeko bai. Lan postu batzuk sortuko ditugu, bai, e, asiran gutxi izango dira, espero dugu dengoa bai, ekin dugu izatea, Baina kontua da ere pose, bezalako sinergia batzuk e, sortzea, ez? Demagun, adibidez bidez batek baduela landatxe bat, bai? Eta landatze horretan pose, demagun pose, urte batez ontzoa unizartzen dituela eta ba, bere bezeroi ontzoiek saltzeko modua izango da kooperiatzio batean bitartez e, ontzoiek enbot, botatzea eta bertan bere txan e, saldu alizatea, ez? Adibide batka, bai, baina la cooperación de sinergia que eh sortzea, pues e, espero degueta, bueno, pues eh burondo gau horrela izango dela.